завалений юридичними журналами. Я прибрав ці журнали і теж сів, стараючись не розкидати справи, складені на підлозі біля моїх ніг. Дякую, що так скоро приїхали. Скажу одразу, я хочу доручити вам розслідування вбивства іва Певно, він побачив недовіру на моєму лиці, бо на мить замовк. А тоді спитав, вас так дивує? Правду кажучи, дивує. Дивує, я ж добре знаю, що жандармерія опирається найменшому втручанню. Так буде і тут. Суддя Бартьє був чоловік статечний, темноволосий, з дуже блядим обличчям, напрочуд рухливий і активний. У 45 років він зажив собі слави суворого і вимогливого. У префектурі подейкували, що Бертьє веде ще й політичну діяльність в одному з буржуазних округів департаменту. Хай це вас не турбує. Жандармерія має доволі роботи зі спробою пограбування, яке готував Мішель Куброн. Керувати цим розслідуванням доручено майорві ТЕ. Йому потрібні люди – які могли б довести діло до кінця, тим більше, що значна частина особового складу має завдання запобігати терористичним актам. Ну, то як? Беретесь? Я стинул плечива. Останній злочин у мене був чотири роки тому. Але навички я не втратив. Я добре знаю, те і є. Працювати з ним приємно. А от з людьми з. ГПІ? Я не працював. Не було нагоди. Суддя б перебив мене. Навіщо вам ГПІ? Дивізійний комісар Дарке займається справою Жерара Блана. Адже так? А Блан і його були того вечора в одній машині. Дарке буде так само корисний, як і те є. Ну, дивіться, дивіться. Тільки не забувайте, що це... Три різні справи, поки не доведено інше. ГПІ має докладно з'ясувати обставини смерті Жерара Блана. Те, що було раніше чи пізніше, інспекцію не цікавить. Це стосується і те, якщо тільки не виявиться, що його так само, як його приятель Блан, був інформатором банди Мішеля Куброна. Ну, в кожному разі всі дії погоджуються, «Зі мною». Він підвівся і передав мені щойно заведену справу. «Юй-йо?» А також примірник уже надрукованої офіційної постанови, якою уповноважувало мене вести слідство. Так, перші відомості зібрала поліція. Повітряних трас кордонів вони були на місці. За інших обставин, я доручив би їм продовжувати розслідування, але в них і так багато роботи з розслідуванням терористичних актів. Фотографії судового ототожнення ви завтра. Я дав розпорядження. Він провів мене до ліфта і затримав двері, натиснувши вказівним пальцем кнопку з зображенням обернених дужок. Чекаючи на вас, я поцікавився архівом. За останні десять років було десятка півтора убив стул за шмургом. Той самий спосіб і теж ніяких слідів. Жодне розслідування не доведено до кінця. Він уже хотів відпустити кнопку. Якщо ви нічого не знайдете, не журіться. Це вже не зіпсує вам кар'єри. Стулки дверей посунулись одна до одної, мов величезні ножиці. Я не відповів. Комісар Льондрен. 15 січня, 0 годин 50 хвилин. Поспішати додому не хотілося. Я неодмінно скористався з цієї нічної прогулянки, щоб десь випити скляночку, але хвора нога нагадала про себе. Я повернувся додому і почав збирати газети, що повідомляли про смерть Жерара Блана, а також про невдалий грабіжницький напад Мішеля Куброна. Сподівався, що це навіє на мене сон. Жоржетта...